Ми за всіх відповідаємо і за все. І знову, злігши витертими лігтями на суху глину брустора, впивався гострим поглядом у поле бою, а під кручею, де розмістилася його вогнева позиція, діялося щось незвичайне: чахкання гарячих мінометів, гамір, метушня і лайка, лайка без кінця. То глянув без боку на цей розгардіяж. Міг би подумати, що тут люди втратили глузд і тільки шаленій, не тямлячи себе, замкнуті в цій клітці, сповнені пекучої задухи. І лише придивившись ближче, можна було помітити, що тут панує цілковитий порядок і залізна чіткість добре злагодженого механізму. Це було єдине, порівняно невразливе місце під висотою, і сюди збилися всі, хто мав на це можливість і право. Крім вогневої Брянського, тут розмістився командний пункт батальйону з усім своїм штабом, до писарів включно. Писарі, що складали на колінах свої нескінченні зведення, надавали картині якогось діловитого вигляду і впевненості. Тут розгорнулися санітарні взводи двох батальйонів. Біля взводів вже назбиралося кілька десятків поранених. Вони сиділи і лежали на самім дні Яру і чекали ночі. Штабний офіцер з молдаванином-перекладачем допитував полонених, захоплених сьогодні. Вони були ще мокрі від поту, очманілі і нічого, крім учорашньої нашої артилерійської підготовки, не пам'ятали. Якийсь контужений сержант, зібравши біля себе гурт легко поранених, заїкаючись, розповідав дуже голосно, як він підкладав вибухівку під ДОТ, і як нею ж його оглущило, бо не встиг далеко відповсти. Другий, зовсім молоденький боєць. Дотерно хвалився, як під старих руменешта, коли той, не чекаючи гостя, відчинив броньовані тилові двері доту. Бо на диво, сказав я йому, і ошелешив прикладом по голові. Авдот проти протитанкову. Давай, загинай, сміливіше, недовірливо прибиває новачка рослий пристаркуватий сепер. Хто дасть води ковтнути, я теж збершу. Пека стоїть нестерпна, вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим розтопленим склом. Всюди, нізвідкіль не залетить вітрець і не сколихне гаряче повітря. Обслуги біля мінометів стоять, вмиваючись потом, чорні, як негри. Але настрій у всіх збуджений, піднесений, бо щоразу надходять чутки пропадіння. То того, то іншого доту, хоч і бійці-штурмовики часом гинуть разом із ним. Хомахаєцький з червоними від безсоння булькатими очима сидить весь у кіпчелі, вставляючи в оперення мін додаткові заряди. Він без угаву править теревенні, з-під розкоювджених вусів білими молодими зубами. Товариш у гвардії лейтенант. Звертається він до Сагайди, підкидаючи на руці міну. Еж приємно якомусь фріцеві спіймати до рук отакий огурок. Гей би вдавився. Десь поблизу, вгорі над кручею, вибухає снаряд, і без тилі осколки хурчать над головою мов ситі перепели. Це трохи бентежить Хаєцького. І він задирає голову туди, поверх кручі, до неба. Він погрожує в бік противника міною. «Е, май розум!» Гука Хома, розважаючи всю роту. «Куди ти стріляєш? Чого ти хочеш? Чи, може, надумався мені віку вкоротити? Але ж то була б кепсько, бо маю дома жінку, і двох дітей, і батька старого. Та і я жити хочу». Роман Блаженко... Теж надягає на міни додаткові заряди, і рана йому не заважає в цій роботі. Я стидав бися, каже він, сидіти згорнувши руки, коли всім навколо такі ж нива, такий жнива, такий шарварок, а я ж, братці, на рівні з вами, також дідаю казанок каші. Всі знають, що Блаженко старший дуже запопадливий до роботи, без неї він гине, чахне, як стебло в посуху. Роман – людина ніжної і сумирної вдачі. Коли на дозвіллі вони, мов, ярмаркові вірники, заведуть бувало з братом Денисом тільки їм самим відому пісню про пісочок, що загортає милого слідочок, то Блаженко-старший одразу розжалобиться аж до сліз. При його м'якому характері, іншим, зубатішим, Здається, легко було б його заштовхати, перетворити в попихача, проте насміхатися з нього, скривдити його, ніхто не наважується. Бо он коло міномета стоїть Денис, атлетичної будови чолов'яга років 30 з вічно насупленими чорними бровами, і яструбом поглядає навколо. Спробуй на тільки зачепи, в усяку хвилину, і перед ким завгодно він ладен ступитися за свого брата. Над телефоном сидить Маковей. А в роті його всі кличуть Маковейчиком, бо віком і звичками він ще майже підліток і має симпатичну фізіономію широким, як паперовий кораблик носом. Сам Маковейчик маленький на зріст, але груди має розвинені і завжди випнуті молодцювато колесом. На плечах у нього міцно сидить рухлива лобата голова, яка, за словами Сагайди, готувалася людині велетневі, а опинилася помилково у маковейчика. Сагайда іноді любить заради розваги всією п'ятірнею провести, прорати маковейчикові по обличчю од лоба до підборіддя. Не патайте, кричить тоді боєць і кидається на Сагайду боротися, бо пацання означає, що в цей момент можна пустувати із лейтенантом. Коли рота ще стояла на формуванні і багато співала вечорами, Брянський випросив Маковейчика у командира стрілецької роти, бо Маковейчик чудово заспівував. Проте іноді Маковейчиків талант. Йому ж і шкодить, чергуючи ночами біля апарата. Він уже й тут, в обороні, бувало з нудьги, як Соловей почне заливатися в трубку, зачаровуючи своїм співом незнайомих і ніколи не бачених дівчат-телефоністок. За це розлючений командир батальйонного взводу зв'язку дає йому три наряди поза чергою, погрожуючи ще й побити на голові трубку. Проте замість нарядів Сагайда, який не терпів, щоб його бійця карав ще хтось, крім нього самого, тричі пацав Маковейчика під вірнею, і тим усе кінчалося. Але нині Маковейчикові не до пісень. Він сидить, згорнувшись бубликом над апаратом з трубкою, прив'язаною через голову біля вуха. Він передає команди Брянського. Похвалий про кльону. Передає уривки підслуханих розмов про загальне становище на дотах, а сам думає, заклинає, щоб знову де-небудь не порвало кабель. Сьогодні він уже шість разів бігав по відкритій висоті на лінію, і щоразу старші бійці, проводжаючи його, дивилися співчутливо, як на той світ проваджали, бо, незважаючи на досить такий задирикуватий характер Маковея, всі його любили. Правда, більшості з них він не доводився справжнім земляком, навіть зухвало допікав їм їхньою говіркою, насмішкувато передаючи, як гандрій гузенькою гулечкою повіз горачам гобідати. Але старші не були на нього в претензії за ці витівки, Позрештою зрештою, хлопчисько міг бути багатьом з них за сина і, може, якраз нагадував їм власних їхніх дітей і теплорідних покинутих гнізд. Коли він повертався з лінії, з'являючись над кручею і стрибаючи звідти, як з неба, рота полегшено зітхала. Маковейчик, соловейчик, живий. А дана знак особливої прихильності, жорстоко пацав його кілька разів, впіймавши в свої ведмежі лабети. І все-таки лінія знову замокла. Маковечик хотів сам себе ошукати і ще деякий час надсадно кричав у трубку, глаючи свого напарника, що сидів десь на спостережному пункті. Одначе зараз це було все марно. Даремно витрачав Маковей свій порох. Напарник таки мовчить, лінія пошкоджена, і ротний силовейко, люто чертихаючись, вискакує закопу. Він просить у хаєцького ножа, щоб зачищати кінці кабеля. Хаєцькому шкода давати ножа, і він довго, Шукає його по своїх кишенях, повних різноманітних скарбів. Швидше шукай, кричить Маковечик. У тебе там не кишеня ціла кузня. На, та гляди, щоб не загубив, а коли й сам не вернусь. Ані щоб був. Маковейчик хапає кабель у руки і біжить уздовж лінії. Доки лінія йде байраком, Маковейчик відчуває себе спокійно. Та ось вона подерлася вгору, і Маковейчик подерся за нею, вище і вище, поки опинився врешті на відкритому місці. Відчуття тут таке, ніби ти зовсім голий, ні звідки, і нічим не захищений. Безлюдна місцина, вигоріла трава, і вибухи гуркають то там, то там, по всій висоті. Моторошно. Один на всю висоту. Маковейчик припадає майже до землі і котиться по ній клубочком, і кабель біжить у нього в руках, болячи обшорхуючи пальці. На якийсь час лінія входить у зруйновану траншею, потім знову виринає і знову біжить через пагорби. Сонце стоїть десь над головою, і заливає очі, і солоно стає на сухих губах. Недалеко впав снаряд. Хлопець приліг інстинктивно, після вибуху всього його обдало гарячою хвилею, швидко схопився, оглянувся на себе, неушкоджений, і знову покотився в газах гіркій духоті, один, як у пустелі. Дивлячись на цю висоту збоку, він ніколи не уявляв собі, що вона така велика. А тепер йому здається, що він біжить уже цілу годину. Нарешті розрив. Маковейчик зубами зачищає кінці кабеля, забувши, що в кишені у нього лежить здоровенний саморобний ніж Хаєцького. З'єднавши, пускається назад. Згори бігти небагато легше. Він почуває задоволення від того, що полагодив кабель, і навіть не так лякається снарядів. Де не де біліє дереві, жовтіє безсмертник, пахнуть сохнучі від спеки васильки, ще не з'щесані металом. І раптом маковейчик як біг, так і вкляк на місці. Зовсім близько. Попереду, з-за пагорба, нагло виріс довготелесий худющий румун у зеленому мундирі і в постолах. Маковий встиг побачити навіть це, що румун у постолах. Чужинець, видно, теж ніяк не сподівався на таку зустріч і зупинився з розгону, важко дихаючи. Мить вони стояли мовчки, розгублені, збиті з пантелику обидва. Якби ще трохи пробігли, то, здається, стукнулись би лобами. Румун до чорноти зарослий, смаглий, з горбатим полупленим носом, дивився на Маковечика, а той на нього. Це тривало якусь мить, а їм здалося, що ось так, віч-навіч, стоять вони вже здавна. І враз, ніби за єдиним окликом, обоє круто повернулись, і дременули в різні боки. Той чим дуж до своїх, а цей до своїх.